سورت التين کې ترغیب د اعمال صالحو ته او د دو قسم انسانانو حال بیانوي او د مقامات ذکر کوي چې هغه ګواذیدې د انسان په قربانې باندې او د انسان په mehnat او مشقت باندې بسم الله الرحمن الرحیم والتین گواذې اغزه چې دی پکی ینه مقام د وحید ابراهیم علی السلام او زیتونه اوغزه چې زیتون دی پکی خونان دی پکی ینه مقام د وحید عیسی علی السلام وتورسینینا او کویتور سپن چې هغه مقام د وحید موسی علی السلام وهذا البلد الامین او دا خار چې د امن دی چلاو له امن ورکړې دا ستاسو د وحي مقام دی ذکر د مکان امرت نه مکین انګوادې ابراهیم علی السلام عیسی علی السلام موسی علی السلام پسو باندې استاپه پس صداقت باندې استاپه مهنت او مشقت باندې او ګوادي دا مکی مکیواله پس خبره یقینا موږ پیدا کړی ده انسان فی احسنی تقوییم پدیر ښایسته جوړ کین چلیا وله سومره ښایسته بدن عقل فکر لغبل وحی قابلیه ګرځولې الله چا چاته ده وکړي دی انسان ته کړی ده دی قابلیت او لایق دي چې الله سره خبري کوي الله توحید کوي خو د ډیره بدبختۍ د وجیناع دا سی زی تورا سی دو دوم را زلیل شو سمارا ددنا و اسپل صافلین بیا مونگو پسکر ایدل را لان دیدل لان دوتا اسپل صافلین فدرک الاسپل من النار دخپلی بدا ملے پوجبانده مگروا کسان چیمان رولو عملکو صالحو دید پارا جرد بیسابا فمایو کذبو کبعدو بددین نو ده سوک ده او سوشه ده تا تا نسبت د دروغو کی پس د دینا او نسبت د دروغو کی دی دین تا و دی توحید تا اما ایو کذبو که ده لکم بلا ده چه دروغ جنگرنی پس د دینا چه قرآن راقی دی دین لرا یا دی قیامت لرا علیه صلی اللہ احکام الحاکمین ولی ندی بہتر فیصل کا ان کے دہار فیصل کا ان کی نام